Тереска слухає Антона Один Фраєра горе Баригу Тереска підстерегла там, де й сподівалася. Недалеко від вулиці Беранже, де й був розміщений закинутий будинок. Про будинок досить було сказати «той, що горів», і кожен відразу розумів, про який будинок йдеться. Внизу вулиці Беранже Біля скверу ще місяць тому громадилися найризиковіші споживачі архе. Там же ж у архе Пушерів можна було придбати краплі заводського розливу. Казали, картель викупив цілий будинок у Бродах, де організував серйозну фабрику-лабораторію з оперативного фасування крапель. Але серійні краплі не цінувалися. Картельники кріпили емульсію витягами з аконіту. Ходили чутки, бо від бродівських крапель можна підхопити гнійний кон'юктивіт. Через знайомих плазматиків витців можна було дістати щось поміцніше, ніж броди. Існували такі вигадливі гатунки емульсії, як мебіус, семіосфера, ба навіть амфотерна глюкоза чи гамма-міопія чи той же ж восьмипроцентний «фрактал вісім» – сорт, що зробив справжній переворот у середовищі математиків. Гори Барига сидів на лавочці, меланхолійно бовтав ніжкою і дивився на голубів у керунку порталежному тому, звідки виявилася Тереска. На небі прокаркала зграя ворон. Тихо, у властивій їй покритьковій манері, Підійшла до цього неляканого птаха і дала знати про себе привітанням. Її антре справило на Антона вражіння петарди, покладеної під язик замість валідолу. Антон закляк, крякнув і випустив з рота цигарку. «Тримай», – сказала вона і вставила Антону в рота піднятий недопалок. Витягнула антицентр, і так само тицнула у руки. Нащо ти їх підкинув?» «Я... я і не підкидав їх? Ти сама забрала?» Тереска змовчала. Розвернувшись іти назад, вона приклала палець до скроні, вдала наче щось нагадала собі і, держачи дистанцію у десять кроків, спитала. «А такої адреси ти бува не чув?» і показала записку. Антонові з його відточеним плазмою зором навіть не потрібно було придивлятися. Він прочитав адресу і перевів погляд на Тереску. «А де ти її взяла?» «Взяла. Десь. Дав один. Ну то як? Чув щось?» Антон замислився. Зміряв її вітряну, точену синім тлом неба постать, і сказав, «Значить, тебе все-таки знайшли».